Go. Po krátkej pauze, ktorú sme si museli dať mesiac v lete, vás zase vítame a rozbiehame tento kolotoč našich pravidelných nedeľných relácií dnes s organizátormi festivalu Deň. Takže ja vítam medzi nami Filipa s Maťom. Čau, a takisto vítam mojich spolumoderátorov Braňa a Evu. Čaute. Ahoj, ahoj. Dobrý podvečer. A od mikrofónu rozpráva Paloj ako vždycky. Po pauze, keby som náhodou rozprával spisovné alebo koktal, tak ma ospravedlňte, lebo teda však po pauze. A takisto je to s nami Jožo, tu Čaute. s nami sedí a teda budeme sa rozprávať o festivale Deň. Aby som priblížil 6.9. v sobotu v priestoroch Trnavskej univerzity sa bude konať Festival deň v čase od 14. do 22. hodiny a Festival deň je organizovaný dobrovoľníkmi z Trnavy. Tak o jednotlivých súčastiach festivalu je naozaj bohatý program, sa budeme rozprávať počas relácie, ale aby ja som sa vás chalanie opýtal, v skratke, keby ste vedeli vystihnúť, že čím vlastne pre vás Festival deň je, tromi vetami, keby ste vedeli povedať. Tak pre mňa je to nejaká akcia, ktorú by som si, ktorú si ako sám predstavujem, ktorá tu možno dlho nebola, ktorá by tu mala byť, ktorá ma bude baviť a ako, ako keby tam idem iba ako um, sa pozrieť ako divák. Pre mňa táto akcia je trošku srdcovou záležitosťou a ja som naozaj rád, že toľko ľudí sme na aby sa k nám pripojili a vlastne spolu vytvoríme tento projekt, ktorý môže mať aj budúcnosť. Super, ďakujem. Ja by som rada podotkla, že táto akcia je na báze dobrovoľného vstupného, takže to no. nebude ľudí ani moc veľa stáž, žiadnych 20-50 eur. Ale môžu dať aj 50 môžu dať môže dobrovoľné. Jasne. A chcela by som sa spýtať, ako vznikol nápad, zorganizovať festival deň, alebo túto akciu. No nápad vznikol vlastne už minulý rok, keď sme s Filipom mali také, také akčnejšie prázdniny. Veľa sme ako chodili vonku, cestovali a sme si aj povedali, že síce prázdniny to boli super, ale nejaká ich pridaná hodnota možno zostala v našich hlavách, ale že chceli by sme aj niečo vytvoriť. No a tento rok, keď sme boli spolu na pohode, tak tam sa to nejak tak celé zišlo a naše nálady, úplne veľa inšpirácií sme tam aj načerpali a rozhodli sme sa, že tento rok teda spravíme Deň pre ľudí. A tam preto aj vznikol ten názov Deň, lebo uh, na, teda najprv to mala byť akože bodka za letom a potom sme si rozmýšľali, že prečo môžeme ten Deň napríklad spraviť aj niekedy inokery. Tak, uh, preto je to deň, lebo to bude len jeden deň. že v noci to už nebude. Ne, ne, ne v noci to už bude, <laughs> Ale budeme mať aj takú afterparty, to asi bude volať večer. <laughs> <Áno, áno. laughs> Takže... Niekto hovorí, že je to neoriginálne ja si myslím, že to vystihuje úplne všetko. Uh -huh. A ten večer bude tiež tam alebo sa niekam presunieme? No večer, my najprv musíme poupratovať areál, ale potom sa presunieme vlastne. Partizáni budú na nás pripravení uh -huh. a budú tam aj dva bary otvorené, čiže tam potom sa presunie afterka. Super. Tam sa vykompenzuje dobrovoľné vstupné a následuje akcia ráno. Áno, <laughs> <laughs> <laughs> áno. Potom by ľudia mohli nám prísť poupratovať a tak. Jasné, takže iniciatívy sa medza nekladú inými slovami. Ja som si na vašom Facebooku všimol, máte tam asi 14 mien, čiže naozaj ste to zobrali akože poctivo, organizátorov je noša. Keby ste možno spomenuli tých najdôležitejších, najhlavnejších organizátorov, ktorí fakt sa na tom najviac namakali, samozrejme, že spomeneme všetkých, ale to vlastne, ten, to gro toho organizačného týmu, keby ste povedali, kto vlastne a čím sa pripojil k organizácii tohoto festivalu. <kým> Tak okrem nás o, sa to do, do toho ešte zapila naša vlastne hlavná grafička a ešte koordinátorka workshopov, to je Barbarka Kademovičová A pozdravujeme, pozdravujeme a veľmi jej ďakujeme. Za krásne plagáty a všetko, všetko čo vytvorila. O, zároveň tam je Tomáš Jurík, ktorý organizuje vlastne tú literárnu časť, čo sa týka čítačky a ostatných aktivít, burza knih. a Taký... Ďalej tam máme, máte Ďalej tam máme scoutov, vlastne ktorých koordinuje Megy, e, Mária Vagalová a e, tam vlastne bude tvoriť celkový program pre deti, ktoré prídu s rodičmi. Hej. A nemôžeme zabudnúť na chalanov z kubiku, ktorých podpora je... Ne, bez, naozaj, nich bez nich by to nebolo. Bez nich by to nebolo. Naozaj, či, To a je tam naozaj veľa ľudí, ale k tým sa dostaneme vlastne pri konkrétnych činnostiach, čiže určite všetky spomenieme. Jasné. Ono, ako sme už spomínali, festival sa bude konať v priestoroch Trnavskej univerzity. Vy ste mali od začiatku jasno v tomto, že túto to chceme mať? Alebo ako vlastne vzniklo to vymedzenie toho priestoru? Ako to prebiehalo? No, fú, toto je, toto je ja ťažká spomínam, téma. <laughs> toto, toto. <laughs> to bolo fakt drsné. Spomínam si na prvý deň vlastne, čo sme došli po pohode, to bolo hneď pondelok, tak sme sa vybrali do o, Múzea Západoslo Západoslovenského múzea kde sme vlastne na zasľadný priestor, kde bol prvý ECOFest. O, nešlo to až tak ľahko vybávať, nejaké mailyky tam museli prebehnúť, to nevyšlo, takže to je prvý priestor. No a potom sme teda rozmýšľali, chceli sme byť v meste, mali sme ponuku, že môže to byť vlastne na Limčianskej, ale je to už ďaleko a naozaj sme chceli <laughs> za hradbami zostať, no tak potom sme skúšali ďalšie priestory a naozaj ich bolo asi 7 alebo 8, ak si správne pamätám, ale vždy bol dôvod, prečo by to tam nemohlo byť, prečo by sa to nedalo spraviť. Dokonca jedni nám to odôvodnili, že by sme im pošla pali trávnik. Takže... No a nakoniec sme teda, ja som sedel, taký smutný som bol a... Pozerám na Trnavskú univerzitu a že proste vyskúšam to. Nikoho som tam nepoznal, ani som nevedel, za kým mám ísť, teda tej hierarchii školy som asi vedel, že je alebo rektor. No a došiel som tam a ich prístup bol naozaj super, ako naozaj týmto im aj ďakujem, že v podstate zastrešili aj celú tú akciu a úplne bezplatne nám umožnili si tam spraviť takýto festival. Čiže nakoniec sme sa s nimi dohodli. A je to taký zaujímavý priestor, lebo pokiaľ ja viem, tak žiadna takáto akcia tam nebola. A bude to priamo na Trámskej univerzite. Vlastne na našej facebookovskej stránke je aj mapka, ale ako idete cez Hornopotočnú ulicu, tak tam vidíte Trenávskú univerzitu a také kamenné námestíčko a ono to bude pokračovať v tom podchode a potom až za univerzitou, aj na parkovisku, aj pri a ešte je tam taký minipark s lavičkami, kde postavíme aj sami nejaké veci, tak aj tam to bude. Takže niekto z nás neštuduje na Trenávskej univerzite? Nie, nie. tam ide študovať. Áno, zároveň tam vlastne tam Mária. Vyšli v ústrety, tak to je saméhle. Paráda, Prepojiť s kubikom sa to nedalo nejak, alebo ne, No my, my sme nad tým rozmýšľali, no. ale ten priestor, on je naozaj dosť veľký, čiže vlastne aj s kubiku tak všetko to bude na jednej kope, ako aj. aby ľudia už nemuseli chodiť. Jasne. To mm -hmm. sa týka našich poslucháčov, tak tí, ktorí rozmýšľate, kam ísť na vysokú školu, tak určite si vyberte Trinávskú univerzitu, keďže ešte tam ani nie ste, a už tam môžete zorganizovať festival a zoberte, keď budete štvrtáci. <laughs> <laughs> to si myslím, že Projekt X sa dá ako... <laughs> <laughs> robiť úplne bez problémov. Ale jednorázovo. Jednorázovo. No, <laughs> <že badám> <laughs> v potom padne po polom. Láhej, ja, ja sa opýtam, chlapci, takto sme prerokovali teda aj časť tej organizácie a mňa zaujíma propagácia takejto akcie, keďže určite to nie je jednoduché, tak a, viem, že máte krásny plagát, o tom by ste nám mohli povedať a ešte mňa čo zaujalo, tak a, mi prišla aj cez Facebook pozvánka od úplne nestranného človeka práve na tento deň. Takže tiež pozdravujem Tomáša, on bude vedieť okolo sa jedna, že prečo ma vlastne pozval na takúto akciu, a takisto aj on bol potom milo prekvapený, že ja som to dal vlastne u seba zdieľať, že aj vám aj my nejakým spôsobom takto urobíme Troš, trošku toho Proma. Tak, jak to vlastne funguje s týmto odprvovaním tejto akcie? Takže v podstate sme využili <coughs> všetko, čo sme mali, teda Facebook a kamarátov. O, a teda najprv sa ešte pýtal na ten plagát asi, takže to robila tá Barborka Demovičová, naša dvorná grafička a v podstate máme tam nášho maskota, vtáčik, vtáčik a on aj vážne existuje. Ej, vážne existuje, to reálny vták akurát myslím, že niekde v Južnej Afrike alebo, no, no to je jedno, na nejaké časti sveta sa ten vták určite vyskytuje. Možno priletie aj na festival, no, no, no, My tam ho budeme hľadať, tam práve, že ho budeme hľadať na to. O, každopádne, podstata nejakého nášho marketingu bola, aby to bolo jednoduché, úderné, tipné, o, aby to proste človeka zaujalo. My sme ani, aby som nehovoril možno ani o marketingu skôr, že my sme to tak, ako... Spontánne, vlastne nejak, keď Barborka to vytvorila, tak sme to ešte samozrejme nejak doupravovali potom a tak, teda ona, ale... A vlastne myslím si, že vôbec ten nápad, aj to, že celé je to ako dobrovoľnícka akcia, že môže ľudí prilákať. Lebo to vlastne aj my sme boli sami prekvapení, že... Ten plakát, naozaj, ako si vravel, veľmi veľa ľudí sdielal a ja vôbec ani neviem, že kto boli. A tak asi sa im to páčilo. My sme naozaj radi a aj rád by som povedal, že keďže no, my sme strašne zatiaľ, tak my sme na to nedali vôbec ani jeden cent, vôbec nič. Naozaj len vlastný čas a pomoc kamarátov a organizačného týmu. Čiže týmto spôsobom to funguje. A v podstate aj my sme si vytvorili na tom Facebook, lebo je to najlepšia doména ako komunikovať s našimi návštevníkmi a fanušikmi, tak sme si vytvorili na tú cover fotku, vlastne tiež taký, že 6.9. bude super deň. A aj týmto to propagujeme, že vlastne všetci naši priatelia, a to už keď je 10-15 ľudí, tak to už je naozaj veľa ľudí, ktorí sa nazbierajú v tých priateľoch, tak vidí, že niečo organizujeme a oni sa sami potom zaujímajú. A niektorí aj radi pomôžu, za čo sme naozaj aj vďační. Veľa ľudí nám aj písalo, že proste chcú nám pomôcť, chcú sa do toho zapojiť nejakou formou, čiže ja sme radi. Hmm. Vyšlo vlastne, to úplne pre, Preto my máme ešte aj takú o, vlastnú skupinu, je to, že helpery a tam sa tiež prihlásilo veľa ľudí, aj čo sme oslovili, tak súhlasili a to sú tiež ľudia, bez ktorých by tento festival nejšiel. Oni prídu o pár hodín skôr a budú to tam tak koordinovať a budú sa starať o tých umelcov, ktorí prídu a pomôžu nám. Čiže, tak možno aj to, že je to tá dobrovoľnícka akcia osloví, oslovila ostatných. Um, keď si spomínal, že sa budú starať o tých umelcoch, akí umelci tam budú? Je to síce na vašom plagácie napísané? No, ja ti do toho bráno skočím. Ako my o programe sa budeme rozprávať v ďalších stupoch, tak, takže ja by som to teraz takto nekomplikoval, ale skôr by som sa vás opýtal, keď sa bavíme o propagácii, ak si to nahodil. Na vašom Facebooku som zaregistroval, že budete točiť aj video, ktoré teda by malo byť ako promo nástroj, tak možno na toto video by som sa opýtal. Tak, video sme natáčali v Bratislave. O, pozdravujeme Sláža a šéfy, ktorí nám naozaj pomohli a spolu s nimi vlastne vytvorili sme video, ktoré je natočené cez GoPro, môžem povedať. A dokonca hrá na ňom aj Michal Hvorecký. A bude dnes. Uh -huh. Určite a práve sa spracováva keďže teraz sme tu bez internetu a tak neviem to povedať úplne aktuálne, čiže aby, ale práve sa spracováva a dnes pôjde von. Super, takže tešíme sa, bude aj video. Toto je ten deň. <laughs> tak keď nemáte ďalšie otázky, tak ja by som tento prvý hovorený vstup asi uzavrel. Dozvedeli sme sa čo, festival deň ako vznikol, aké boli nápady, kde sa bude konať a už konkrétne o programe sa budeme baviť v ďalších dvoch vstupoch, takže určite nás počúvajte a dozviete sa veľa zaujímavých informácií, ktoré z plagatu nevyčítate. Takže pust, poprosím, pustite nám nejakú muziku a za chvíľu sme tu späť. Rádio. Rádio <Lud> Radio. Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal v druhom z, z, z troch vstupov dnešného večera, kde sa rozprávame s organizátormi festivalu D, alebo tzv. aj Deň. A ak máte nejaké otázky ohľadne tohto festivalu, čo by sme, na čo by sme si nespomenuli ešte zatiaľ my alebo počas diskusie, tak kľudne využite Facebook, Radia Bunker a napíšte vaše otázky a určite ich chlapcom položíme. A ideme sa rozprávať ďalej, lebo naozaj, ak ste videli ten krásny plagát, alebo aj z úvodu vám musí byť jasné, že tento mini jednodňový a jednonočný festival má veľmi bohatý a takisto aj veľmi široký záber. A okrem rôznych uh, akcií, tam budú aj workshopy, o ktorých sa budeme rozprávať teraz. Hej, takže vy máte avizované workshopy, tvorba linoritu, sieťotlač tašky, tkanie zo zbytkou látky, tak mohli by sme o týchto troch takýchto technických workshopoch povedať niečo bližšie, kto bude za tými workshopmi, aké združenia, ľudia, kto s tým pomohol a niečo o tom skúste porozprávať našim poslucháčom, aby sa dozvedeli aj niečo z toho zákulisia, keď už to tam potom uvidia také pekné. <súdňujem> <súdňujem> tak asi začneme tým linoritom. Hej, takže linorit. Uh... Je to vlastne, má to po takto kokosové sestierstvo. Z Bratislavy? To... Ja som myslel, že z Afriky kokosové sestierstvo. S <laughs> to vlastne holky, ktoré študovali na umeleckej škole. Myslím, že ešte budú pokračovať. A ešte bolo aj na pohode, pokiaľ viem. Uh -huh. A teda striedajú sa po rôznych festivaloch, po bratislavských urban marketoch a podobných akciách. A teda technika Linoritu. Ja no. ho ovládam, ja som bola na voči -e hey, LinoVito. vlastne nedávno v Kubiku. <laughs> <Hey, laughs> v Kubiku, bol, to bola úplne super akcia. No vlastne k tej technike. Uh, mne sa na tomto workshope páči, že akokolvek ten l, l, l, vlastne to Lino vyriete, tak ono to bude pekné. Áno. Naozaj, každý výtvor je pekný a princíp je v tom, že najprv, sa do lína pomocou rydla e, vyrie nejaký obrázok. Budú mať aj predlohy a vlastne budú si môcť vybrať, ale samozrejme vlastný si každý môže nakresliť. E, potom, keď je to vyrité, tak e, sa zoberie farba a pomocou valčekov sa na to líno naniesie a otláča sa to na papiere, alebo na pauzáky, alebo na výkresy podľa preferenci ľudia. Aj na také staré papiere si to niekto otláča a dá si to potom zarámovať vlastne, lebo je vlastný výtvor niekto. Čiže tento workshop je naozaj podľa mňa super a na to sa teší. Áno, keby si chcel niekto vytvoriť napríklad nejaké vlastné logo, tak to môže vy, využiť. Niečo. Že... V podstate ako pečiatka asi, ne? že to sa potom môže aj asi viackrát použiť. Hej, ja som na to. Na to iná farba. Teda. A hlavne to môžeš pali použiť aj keď chceš napríklad, že na trička uh -huh. Takže potom s nejakou farbou na látky. A... Pre Dobre, nebudeme mudrovať. <laughs> ale je to zaujímavé, je to taká psychohygiena, ale, to <laughs> ale to ovládame, je to veľmi dobrá psychohygiena fakt, si človek pri tom oddychne, tak. Mm -hmm. o, potom je tam ďalší workshop, ktoré má, ktorý majú na starosti Devo Duo. To sú dievčatá z Trnavy a budete môcť vidieť aj ich veľké bábky priamo vo videu. Oni majú vlastne dve také marionety v životnej veľkosti na životné. a je to veľmi pekné, no ale ta, to bude workshop, ktorý vlastne budú tam si papiere a bude sa môcť, no oni vlastne cez papiere si tam bude môcť niekto niečo nakresliť a potom nažehliť a robia z toho aj prívesky a takú, tak potom napávajú. veľmi krásne doplnky. Uh -huh. Do doplnky. Vyžetériu alebo také niečo no, a a majú aj také, mne sa veľmi od nich páčilo oni mali taký banán. Presne normálny, len obyčajný banán, ale je to na takej zlaté reťazke a je to naozaj veľmi pekné. To je vlastne k tomu, že bábky? Nie, nie, nie, to je vlastne ten textil. Hej. Lebo potom je to ešte workshop bábky. A to je? To je vlastne tvorba bábok, alebo bábiek. asi. Vícme to. Už Marione to už názve, môži, názve. Názve. O, A zároveň vlastne budú tam... Mm, bude tam aj možnosť nejaké také malé bábkové divadlo vytvoriť. No, no. Ono, no tie je... babky sa vyrábajú vlastne z uh, takých kartónov alebo z nejakého tvrdeného papiera. Čiže tá výroba je celkom jednoduchá. A... To už zase záleží na kreativite človeka, ako... Ako bíl... si tú babko vytvoriť ne, z ne, roko, a... budú tam rôzne farby a... Prostě potom sa s tým môžu aj hrať. A to, toto si myslím, že workshop tento zaujíma najmä deti, že mm -hmm. budú si môcť vlastne potom domov odniesť hotel niečo. Čiže, ak máte malé deti, určite pri. Potom tam máte to tkanie so zbytkou látky. To sme myslím, s spomínali, či spomínali? No, v podstate to má sú s týmto S tým táha to Pohodno, že. Vlastne. Mm -hmm. A potom má Petra Devnárová, o, sieťotlač. Mm -hmm. Čiže už máme aj tášky, a na ktoré sa bude vlastne cez tú, tú sriťotláč no, sa hej. vlastne nanesie na tášku nejaké, nejaké vzory. Nejaký vzor. Takže zároveň si ľudia budú možno dnes super tášku so sebou. Ekologickú tašku, lebo teraz všetci spoplatnili že, A tašky budú zabezpečené? Áno, tašky budú zabezpečené. zabezpečené. Za nejaký poplatok? Nie, nie, práve že tak ako je celý ten festival ladený, tak bude tam akože dobrovoľný a bude záležať na ľuďoch, že ako to vlastne, hodnotia. Ako, ako hodnotia. Mhm, super, perfektná. To, príde. to <laughs> ma a, a máme dokonca dve vydania, že máme také, také, asi skôr pre dievčatá, také len do ruky a uh -huh. potom máme naozaj také na nákup, uh -huh. čo sa dá dať na rameno. Super, perfektne. Není to priestorovo náročné tieto workshopy, lebo ja keď vidím sieťotlač, predstavím si sieťotlačový stroj, keď počujem tkanie, predstavím si tie veľké krosná, <laughs> ja... oni asi to neriešia na takýchto... Ne, ne, ne, to, ne, to, také mi, mini, minimali, mi, minimalistické to bude. Jasné, super, teším sa, určite sa prídem pozrieť aj s deťmi. O, potom ďalšia taká časť, ja som si vytvoril také bloky, také časti. O, z môjho pohľadu ďalšia taká časť sa venuje literatúre. Takže, tuto je zaujímavý workshop, kde si môžu ľudia vytvoriť vlastne knižnú väzbu. Mm -hmm. Tak možno o tom, keby ste porozprávali, kto realizuje tento workshop o, takže, a tak ďalej. O, tento workshop realizuje Dorka. A pomáha čo? aj Nina. Nina Budošová. Nina o, no princíp tohto, tohto workshopu je vlastne tak, jak to aj zne, že tvorba knihy, alebo teda knižná väzba, bude nejaký podklad, respektíve ten obal knihy, samozrejme papier, a Dorka má teda viacero techník, ako, ako tí listy zviazať jednotlivé, takže ľudia si môžu vytvoriť zápisníky, zápisníky fotoalbumy. Napríklad, keď má niekto staré fotky a má ich tak porozhadzované, tak určite si ich môže priniesť a tam si ich tak spojí a bude to aj tak efektne vyzerať. A mne sa veľmi páči, že uh, oni majú aj takú, taký zvláštny spôsob skladania papiera, že najprv si ho rozčleníte na viacero časti a do každej si niečo nakreslíte. A potom tou formou zloženia mm -hmm. z toho vznikne taká mini knížka. A to je, to je naozaj veľmi pekné. Také origami. No, no svojím spôsobom, že... Hej. A popri tom ešte, čo je taký menší workshop, tak budeme tam mať dievčatá, ktoré nám pomôžu s kreslením. Vlastne tým, že ten festival chceme mať aj pekný, tak budú tam aj rôzne plagáty, bude tam viacero takých okrasných, priamo už po priestore, po veci. A ľudia málo kresli, alebo niektorí nekresli, ale väčšinou na, na strednej škole možno na nejaké výtvarné výchove na naposledy a tam si tam budú môcť vyskúšať. Budú tam dopredu predpripravené nejaké vzory alebo povedzme, že význam. ako by to mohlo vyzerať nejaký motív a potom oni si môžu vyskúšať, že ako to oni dokážu vytvoriť. vytvoriť. Samozrejme Hej. vytvori. Ak tie loďa budú chcieť, ich tam vystavíme budeme to mať na to priestor. Áno. Takže zároveň to bude aj plniť ako formu, výzdoby. Hej. ak sa niekto chce priamo podiela teda na výzdobe dňa, tak... Určite, no. určite aj dobré prísť skôr, lebo keďže tie workshopy samozrejme majú aj nejakú obmedzenú kapacitu, tak budeme to robiť v takých povedzme hodinových intervaloch a vždy nabrieme, teraz uvidíme podľa priestorov už na mieste, ale povedzme, že 10 ľudí a sa uzavrie workshop na hodinu a zase za hodinku sa bude pokračovať. Mhm. A samozrejme tieto workshopy, čo sme spomínali, budú počas celého dňa a počas celej akcie teda. Super. Mhm. Ale aby sme to všetko stihli. Budem som musieť snažiť. No. Ďalej ste tam mali Múzeum knižnej kultúry. Tak možno o tomto, lebo to som ja celkom nejak nepochopil, či sa tam budú prezentovať alebo či tam niečo budú riešiť alebo ako to s nimi je. S tým Múzeum knižnej kultúry vlastne je tam momentálne výstava starých kníh renesančných. renesančných. Takže naši návštevníci majú možnosť od. 14. do 16. toto muzeum navštíviť, ktoré bude otvorené aj v sobotu a vlastne tam nebude už žiadna forma prezentácie, môžem to tak povedať ani nič, ale bude vôbec prístupnené v tú sobotu. Čiže, ak niekto si nenašiel čas, väčšina ľudí ani to múzeum nepozná. Ani ho nepozná, je to ako priestor o univerzity? Nie, nie, práve že nie. To je pri hrubom kostole a teda bude tam možnosť ísť. Jasné, už Ale bude to teda len kvôli tomu, že aj sobota od 14. do 16. Priestor sa vlastne oficiálne volá olahov seminár. Áno. Je to z kríža hrubého kostola, nájdete určite. Čiže vlastne v priestoroch Trnavskej univerzity oni sa nebudú prezentovať, ale Nie. budú takto s tým spojený, že bude tam môcť návštevník si odbehnúť, je to kúsok. Mhm. Je to naozaj asi 4-5 minút. Či... Jasné. No a čo sa týka literatúry, máte tam hostia Michala Hvoreckého. Michal Hvorecký bol aj u nás v rádiu, vtedy tu bol so Strunom. Ako vás napadlo osloviť jeho alebo prečo práve on? Prečo ste si vybrali jeho ako hosťa na túto akciu? Hmm. Vlastne momentálne je to veľmi populárny, populárny umelec. Pokiaľ má informácie neklamu, tak jeho kniha bola preložená až do 30 jazykov, čo je naozaj... Na slovensku je to super na tých Aj celkový, to je úplne super. A hlavne vlastne komunikácia. Uh, s Michalom Hvoreckým je naozaj úžasná, je veľmi ochotný aj počas toho natáčania. Sme mu ako tak bezprostredne zavolali, že či by nemal čas na nás. A on prišiel, porozprával sa s nami, aj keď asi mal iné povinnosti. A je naozaj veľmi ochotný a my sme veľmi radi. A radi ho tam aj privítame. Uh -huh. Bude tam mať aj nejakú čítačku, alebo akým spôsobom on bude na tom participovať? O, bude tam mať čítačku a tá bude trvať o od 17.30 do 18.30, a ak si ľudia ešte vyžiadajú nejakú besedu s ním, tak bude tam priestor aj na to vytvorený, takže budú sa s ním vlastne porozprávať už otvorenie. Mm -hmm. No, tak ak ho niekto nevidel a zaujala ho jeho literatúra, tak to bude mať jedinečnú možnosť. No. <laughs> a čo je ďalšia super vec, že zase prišiel on bez nároku na honor a predpokladám že Vlastne škoda, že tento festival bude iba jeden deň, keďže ako tak počúvam aj ten časový harmonogram, čo je, uh -huh. tak je celkom zvládnutý, ale zase, keď sa budú riešiť workshopy, tak na turnusy, tak človek, aby to všetko stihal, tak ten deň je aj celkom málo. Tak, tak, tak... Treba začať... Treba, treba prísť o 14. a ja, ja verím, že potom sa všetko stihne. Je. Ono, čo sa týka organizácie, možno tak keď bude záujem, tak už potom ľahšie sa rozširuje. že prvý ročník, keď sa rieši, tak človek nikdy nevie, jak to vypáli. Mm. A ja Je si preslú. myslím, že toto bude festival naozaj parádny. No, a tak... Čo sa týka druhého ročníku, tak potom to už môže byť napríklad, že druhý deň alebo dvojdeň, pretože určite, keď tam prídu nejaké ľudia, ktorých to zaujme, a tiež niečo riešia s takýmito vecami, či už z tých workshopov alebo podobne, tak Vás, myslím, určite oslovia, že na ďalší rok by došli aj ani. To už nebude deň, to už bude víkend. Plánujete vôbec nejaké pokračovanie? Máte v uh, že budete robiť aj pravidelne, na nejaké pravidelnej báze, alebo jak to máte do budúcna? No, ja by som to tak úprimne povedal, že uvidíme, ako dopadne táto akcia, a potom ja by som určite chcel pokračovať. V, určite myslím, aj v že... tvorbe akcií tľudne aj ináčich áno, a čo sa týka festivalu, tak... Tak uvidíme, ako, ako to vyjde. Uvidíme, lebo ono, ak mám úplne, tak organizovať všetko úplne tak na tej dobrovoľnej báze nie je úplne niekedy jednoduché, keďže aj tie materiály pre umelcov a tak sú niektoré naozaj nákladné. Tak to, to, toto sa nám ako podarilo všetko zabezpečiť, čo sme naozaj radi a ako chceli by, chceli by sme určite pokračovať v takejto, lebo je to... Proste ľudia majú možnosť si tam niečo vytvoriť a odniesť domov priamo. Majú možnosť prejaviť svoju kreativitu. Lebo veť, veľa ľudí ako ani nevie, aký talent sa možno v nich skrýva mm. a chytia do ruky to rydlo a zraú zistia, že im to naozaj ide. A hlavne aj veľa ľudí pracuje za počítačom v našej dobe, tak môžu si tam oddychnúť pri takej manuálnej práci, by som to tak nazval, ale nie je to práca ako práca, je to skôr oddych. Môžu si vyskúšať na niečo iné použiť ruky. Super, týmto by som ja tento druhý hovorený vstup uzavrel, pustíme si zase nejakú muziku, odpočineme si a v treťom hovorenom vstupe dorazíme komplet všetky informácie o festivale deň. Takže počúvajte nás za chvíľu. <sírit> <sírit> <sírit> okuláre. Rádio Buker. No. A jak to tu, jak to funguje, čo to rádio, funguje, Teraz zaznávim mi, že... tu určite, to je rádio, Radio Bunker? Radio Bunker. Počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže e, sa na to, počúvate Rádio Bunker. je <túfaj> <túfaj> jasné. Rádio Bunker. Dobrý večer, počúvate Rádio Bunker a bavíme sa o festivale Deň, ktorý sa bude konať 6.9.2014 v budúcu sobotu od 14. do 22. pri Trenálskej univerzite. A nachádzame sa v treťom stupe, v ktorom sa budeme baviť o v programe, programe sa baviť do programe, o dodatočnom programe. Máme tu novinku ináč, teraz máme novinku úplne teraz, úplne aktuálne v čase. Chalani sa dozvedeli, boli vonku, kde je wi dozvedeli sa, že už video sa, Je na vlastne, svete. Takže porozprávaj o videu, povedz nech to nemusí, ja hovoriť. A hneď po relácii <laughs> ho zavesíme, takže... Áno, áno hneď po bude vlastne z Rádia bunker naše video exkluzívne pre našich poslucháčov e, odprezentované a teda vám ho už na maili tak je to už len otázkou času kedy ho zavesíme na YouTube a máte sa na čo tešiť určite, že, ale ne, ne, nechám vás v a radšej si ho pozrite, myslím, že to povie za všetko a pozdravujeme Sláža a Šefi do Bratislavy už sme tu spomínali, že tam budú tie bábky a že tam bude Michal, takže... Áno, ak stránkajú. chcete vidieť životnej veľkosti bábky, tak určite si dovozujem. A tie bábky vyzerajú, ako keby mali stiahnuté nohavice. No, <súdňujú> <súdňujú> to, je, to je taký detail. <súdňujú> mali krátku košelu. Tý. Som sa dozvedel počas toho, keď ste vypočúvali muzičku, že toto video vlastne pre vás robil jeden fakt významný človek v internetovom svete, tak môžete povedať, že kto to bol? No, tak toto video, aj celú postprodukciu a aj scenár ee, navrhol Matej Slážansky. inak ho asi poznáte pod nikom Selasy. a v internetovom svete vlastne naozaj množstvo videí produkuje a na YouTube je dosť taký famous, takže a naozaj veľmi príjemný chalan a veľmi dobré afterparty sú u neho, takže... <laughs> Zámerne, zámerne práve to Meno si som chcel, aby naši poslucháči počuli a hlavne tie mladšie poslucháčky, pretože viem, že máme aj takéto, ktoré fakt majú tohto chala na nejakým spôsobom v oblúbe. Takže sa môžeme tešiť na veľký počet aj vzdielaní, aj videní a podobne. Čo vlastne tejto akcii tiež pomôže. A keď už prekročím ďalej tento pomyslený práh internetový, keď sa vrátime naspäť k plánovanému dňu, tak sme sa bavili o tom plagáte, že tam je vtáčik, ktorý reálne existuje. Takisto uh, je napísané v programe, že sa bude tento vtáčik hľadať. A vo mne to evokuje vždy takú spomienku na detské tábory, keď sa robili nejaké akcie pre decka, že sa vyhnali proste do lesa a išlo sa niečo hľadať, čo robili ako vedúci v táboroch a podobne, tak máte vy takéto skúsenosti alebo inšpirácia, prišla odkiaľ, že urobiť ešte aj takúto vec pre tie decka, teda aj pre tých dospilí, nech sa trochu prebehnú po hmm. No tak ja vlastne navštevujem Trnavský zbor scoutov, sú to dlhé mačky. O, kde teda vlastne bol aj nápad zapojiť auto do tohto festivalu a čo sa týka nápadu mestskej hry, tak to mal pod okolo Marcel Glasa, ktorý je vlastne tiež scout. A vlastne byla, veľa inšpirácií, čo sa týka aj hier, aj, aj ostatných vecí do festivalu pochádzalo práve skúsenosti zo skúsenosti z týchto táborov alebo za aktivít deťami. On vlastne chodí aj na tie LARPy, Kto, to je vlastne, že 3 dní strávia v nejakom simulovanom prostredí, napríklad zasadené do stredoveku a majú nejak roleplay, vlastne hrajú niekoho. Mm. Napríklad alchymistu, bojovníka a tak. He niečo, živé živí v pamprstne. No, bolo hry o prežitie. No, no. <laughs> Takto nefunguje, no. hej. A vlastne táto mestská hra, to, to bude dobrodružstvo. Tam sa môžu zapojiť aj, aj mladý, aj starý. program je vlastne tak nebudem prezráť ďalej. A ale... bude to dosť také tajomné. Ako... Bude to dosť tajomné a cez, cez všetky rôzne skupiny po svete, čo sú známe, tak sa to bude okolo niktočiť. Takže, takže máte sa na čo tešiť. Určite mm -hmm. vyskúšajte túto meskú hru, bude to tiež prebiehať počas festivalu. Bude a... tam ale registrácia na ňu, tiež pôjde to vo viacerých turnusoch, uh, takže treba sa dopredu registrovať a vlastne potom my povieme, kedy sa to začne a tí ľudia budú mať určitý čas na aj dokončenie. A myslím, a bude aj certifikát, ktorý dostanú, keď ju úspešne absolvujú, ale myslím si, že vôbec to za zadeštečenie, že to vylúštia, bude tiež a je už dostatečné. Zároveň, aby ste aj vy ako organizátori zistili, keby sa niekto stratil, prišlo by k zraneniam, umrtiam a podobne, či až takýto level nie je vôbec, na 19.00 Nebude sa to rozširovať do malých karpad alebo také. Je... <laughs> A dotatier. <laughs> sa orov. No. Dobre, táto hra mne ako prípada, že to bude asi aj pre dospelých, mm -hmm. hey? Dobre, tomu rozumiem. A vy ste avizovali, že budete tam mať aj program pre deti, tak možno keby ste ešte spomenuli, keď niekto chce, napríklad ja, prísť aj s deťmi, že aký program bude pre deti? No, to bola vlastne taká najpôvodná myšlienka, že ak dojdu rodičia s deťmi, tak je je tam priestor aj pre rodičov, aj pre deti. A Rodič si vlastne môže kvázi tak v úvodzovkách odložiť, alebo nechať svoje dieťa sa hrať so skautami, ktoré vlastne majú ich vlastne skautingu je nejak vychovávať a pracovať s deťmi. Takže bude tam rôzne, rôzne hry, ako jednak malovanie na tvár, oh, behačky, také športové hry logické, zoznamovacie hry a... No, no a bude spolu aj s tým, vlastne aj s tou mestskou hrou, aj so scoutmi, tam bude, budú spoločenské hry. Čiže ak naozaj niekto dlho nehral nejaký Obeče. bang, <laughs> tak, no, tak určite nech príde a môže vyzvať niekoho. Tak, tak ste tam môže deti a rodičia zapojiť, môže kľudne aj hrodiť s deťa, čo môže tam dojsť a môžu sa spolu zahrať. No ak bol niekto už odrastie. Potom je tá druhá strana, keď máte malé deti a chcete ich zničiť, tak ich určite doneste na tento festival, scouty sa o to postarajú a zároveň keď už budú takto odložené tie deti a rodičia by malý záujem, možno aj sa spoznať s nejakým ďalším, tak mňa zaujala ďalšia aktivita, taká socializačná lavička, alebo... No, no, no, no, zoznamovacia. Zoznamovacia. Z zoznamovacia <súr> alebo do parku, či to nie je? To je ano, to áno, áno, ona bude pri burze kníh a takej chill zone, čo tam mm -hmm. bude vytvorená. No to je vlastne celá tá myšlienka, Možno aj k tomu by ste mi mohli predať, jak to vzniklo, ale skôr ma tak zaujalo, ak tu bude prebiehať, že bude označená lavička, že sadnite si sem a teraz kto tam príde, tak hoci si kto k nemu príde a môže nadviazať nejakým spôsobom rozhovor, že tak, keď už sme tu, čo na to hovoríš, alebo aká je vlastne nejaký grot tejto, tejto zoznamovacej no, ja lavičky? Som, tento nápad vlastne, som sa inšpiroval v Prahe, lebo tam študujem a bol tam taký socializačný projekt, alebo neviem, ako by som to presne nazval. A v Menze sa vyhradil priestor pre študentov, ktorí sa chcú porozprávať pri obede, ktorí sa až tak neponáhľajú, ktorí ho nechcú stráviť na tablete a čekujú si Facebook a ktorí možno sa chcú aj zoznámiť a nadviazať niečo viac, tak som to ako navrhol aj Marcelovi a Filipovi a dohodli sme sa, že spravíme to priamo na mieste a my to budeme mať o trochu lepšie, lebo ak by ste náhodou boli takí mlkví introverti, tak bude tam osudie, v ktorom budú otázky pripravené pre tých, ktorí nebudú vedieť, o čom sa majú baviť. Mm -hmm. A v podstate ten koncept tej lavičky je taký, že bude zasadená do nejakého centra, bude tam tá burza kníh, budú sa tam, ako tam, tam si budú môcť ľudia sadnúť a medzi tým bude socializačná lavička. A bude označený, označená asi žltou páskou, aby jasne ľudia vedeli a je to naozaj pre všetkých, ktorí sa chcú porozprávať, alebo ktorí sa chcú aj teda zoznámiť. A bude tam aj také mini občerstvenie, aby sme tých ľudí nalákali. My si pozdravujeme aj Zuzku Lackovičovu do, do Siladíc, ktorá nám spraví úplne vynikajúci domáci sirup jablkový, tak to, to bude bomba. No, Je to taký pekný odkaz, čo som aj čítal, že ľudia, aby sa len nezoznamovali nejakým spôsobom na internete, tak aby si vyskúšali aj túto živú komunikáciu. Mhm. Tak tia, keď si to tak predstavím, tak keď si k niekomu sadnem tak takto na lavičku, že by som sa išiel zoznamiť, tak určite si vymeníme Facebook, porozprávame sa o kanáli na YouTube. <laughs> Je to je to taký paradox, Zároveň je to taký dobrý socializačný nápad. A inak dobre, že si povedal, lebo v podstate aj tá myšlenka vznikla z toho, že teraz ak niekto pozerá televízor, tak stále tam vidí nejaké upútavky, zoznámka, taká, taká, pre... Náročných. Áno, alebo proste rôzne veci. Potom pre polonáročných, a... pre skromných. No. <laughs> to je absurdné, že vlastne však ľudia žijú ten život na internete. Počkaj, ale v tom parku pri no. Trnavskej univerzite je taká lavička jedna. Taká, ona má taký spád správený vlastne. Áno, a tam iná. festival vôbec, ako, to je už priamo to univerzitné je iná. Uh -huh. tam nie, ono to bude akože priamo v tom komplexe Trámskej mm -hmm. univerzity. A čo ak sa stane, že prídu dvaja alebo traja a sanú si tam len tak, že si oddychnú a vytiahnú mobily a začnú tam četovať alebo čo? Na to máme pripravenú no. helperku, ktorá no. tam teda môže strážiť, lebo to je zóna bez mobilov, naozaj. Že aby tí ľudia proste sa aj porozprávali a ja normálne som dal možno aj trochu filozofickú otázku, že kedy ste sa naposledy prihovorili niekomu. Normálne, ja neviem, v reštaurácii idete občas sa na obed, na večeru, na kávu, keď nestíhate ani nikto nepovedal. No ja som sa prihovoril dnes, napríklad, prosím vás, nemáte oheň? <gry> no, <gry> to to povody, ale, to nejak, so... ale to je dobrá forma, tak je ke Keby došel nejaký taký introvert, ak si hovoril, tak vlastne sa dá použiť tá helperka, ktorá to tam bude organizovať tú lavičku, no, že... No, no. Bude, bude tam aj to osudie, rozhodne tam budú zaujímavé otázky, takže ako... To je tradičné. Netradičné. A to už asi možno trochu moc prezrádzame, ale ako vážne, že ak nie ste len taký internetový čávo, a <laughs> viete, braňa, viete, viete aj prehovoriť? Akože... No ja som na živo krajší, ja mám <laughs> <laughs> Tak proste to bude to miesto. Dobre, poďme Poď. ďalej. Hm, máte tam gastrokútik, už sme nejak načrtli to občerstvenie, tak možno ešte keby ste porozprávali, máte napísaný na plagáte Klub Inšpirácie, čo je vlastne vegánske večere? známejšie, klub inšpirácie je známy teda tými vegánskymi večerami, potom tam máte ochutnávku vína, čajový kútik, o tomto ešte keby ste porozprávali, nech ľudia vedia, že tam môžu aj zapiť. a piť. Takže ku klubu inšpirácie len toľko, že ľudia v Trnave tieto helky poznajú, robia, robia super jedlá. Výborné koláče. Robia výborné koláče, robia to, robia to vlastne dobrovoľné, takisto ako my. A Jednoducho sa nám to hodilo mm -hmm. na tento festival. takže veľmi sa teším a teším sa na to, čo navária. Odrožite <laughs> je to veľké prekvapko. No a bude tam aj, to sme aj vyzdvihli mm -hmm. na plagáte, Bezlepková zóna? A včera sme si vlastne boli vyskúšať, aké, akože piekli sme nejaké koláče. O, nevyšlo to úplne podľa predstav, ale rozhodne tam bude bezlepková zóna pre celiatikou, čiže nejaké koláče, možno chleby, nejaké nátierky, tak každý si nájde to svoje. A ako si spomínal, tak bude, bude tam aj joško, z Kubíku, Jožko. ten tam bude mať takú mini čajovňu a bude tam vlastne ponúkať... Rôzne, je, rôzne drobí No aj možno, možno nejaké také exotickejšie. Mhm. Teda ešte vinárstvo sme spomínali, je to o, farebné vinárstvo, začínajúce nové. Takže tešíme sa teda aj Ježišu, musia, Ak by sa niekto chcel osviežiť, tak môže určite kým prísť. Hej, hej, takže bude aj vinko. Dobre, ďalej máte prezentáciu neziskových organizácií a občianských združení. Možno keby ste spomenuli, ktoré občianske združenia a neziskové organizácie sa budú prezim, prezentovať a akou formou? že Takže... no na plagáte vlastne máte aj možnosť vidieť všet, všetkých, ktorí s nami priamo spolupracujú, ale priamo k programu, aby som sa dostal, tak bude tam Trámska alternatíva. Alepšia trnova. Áno a Trámska alternatíva bude mať prezentáciu asi na takých 25-30 minút a bude o komunitnom zelovoci. Hej, je to vlastne projekt, ktorý chcú spraviť na najbližšej dobe? táto organizácia a... Lebo zelovať zánikli, zanikli, ako si sa povedal. Tak sme sa aj bavili ešte pred reláciou, že okay. nejaký v Bratislave, tak toto funguje. Takže dúfam, že to vyjde, že v ten nás niečo takéto vybuduje. A chceme sa, aby a dať nejak do popredia, aby ľudia o tomto vedeli a môžu sa takisto aj po festivale s organizátorom tohto projektu nejak zapojiť. A keby, vymysleť, keby niekoho oslovíš, vlastne Vlastné pestovanie priamo v nejakej tej urbannej zóne v meste, tak bude aj pre bude neho priestor. pre ľudí, čo si... majú záhrady. A... No, no, no. Tam ide vlastne o to, že veľa ľudí býva v čimžiakoch a možno sa im ako neoplatí si prenajímať niekde záhradu, keď naozaj hypermarkety a tak ponúkajú trochu inej kvalite, ale celkom lacné ovoci a zeleninu, tak je tu aj iná možnosť. Mm -hmm. Teraz neviem, či som dobre porozumel, čo si hovoril, možno aj poslucháči, keď sú takí, jak ja. E, ty si hovoril, že ľudia bývajú v panelákoch, nemajú možnosť a ja som videl niektoré projekty, ktoré navrhujú vlastne e, vytvorenie nejakých priestorov, kde sa na, to také, bedničky, tam sa nasype hlina a pestuje sa medzi panelákmi, normálne zelenina, takže to není s tým spojené. Takýto projekt. Či to bude len konkrétne komunitný zelovoz, kde budú dodávať ľudia ktorí pestujú zeleninu, budú dodávať túto zeleninu, neček, fru-fru, alebo niečo no, takéto. Práve, práve to komu... skôr o, pe, o pestovaní. Mm -hmm. Ten komunitný zelovoz o tom pestovaní. V podstate, ako ty hovoríš, len nie v bedničkách, že by bol na to vytvorený ten priestor. Priamo kde meste. Ne... Áno, áno. Mm -hmm. Jasné, tak, Takýmto spôsobom. tam teda viac sa už dozvete, priamo napred na vške. Jasné. No, so slovom festival sa spája samozrejme muzika, takže aj vy tam budete mať hojno muziky, aj štýlov. E, čo som videl, je tam folk, je tam ľudová hudba, rock, Lukas Perny a možno ešte, keby ste povedali o týchto interpretoch, kto konkrétne príde a čím vás zaujal, prečo ste oslovili práve túto zostavu zo skupení hudobných, niečo o tomto. Takže vlastne na úvod, na úvod festivalu, Otvorí to o, zo skupenia Tadema. Je to vlastne zoskupenie, ktorého ktoré robí ľudovú tvorbu. O, ľudovky. Takže vás teda zahreje takouto formou, nejakými našimi tradičnými pesničkami. O, ďalej tam máme Lukas Perny, ktorý je vlastne v Trnave je veľmi dobre známy a teda tiež sme ho chceli osloviť. O, robí skvelé show v Ubnove, takže Verím, že aj na festivale sa ako dobre ukáže. Potom príde archívny chlapec, ktorého s Filipom máme naozaj radí. Veľmi aj tak... príjemný pán. Ano, ve veľmi ochotný. Tak on príde s gitarou a uh, zahrá Je to taká vanmene v podstate a je to folk. Tiež mm -hmm. veľmi zaujímavé, mne, mne sa páči, je to možno taký vzdialený brat katarzie. <laughs> no, tak som tak si ho nejak to. hlave uložil. A ďalej tam máme Chunky Wave z Lhovca. Čo sú vlastne takí našlapaní chlapci. A <laughs> taký alternatívny indie rock. Takže to bude vlastne na záver. A ešte pre Chunky Ways nám o, zahrá Dreamfield, ktorý bol aj na o, Proma Friday. Áno, áno. Takže je to taký pozrok, taká zasnívaná hudba. Takže fakt, že rôzne, rôzne žánry, aby si ľudia... S Dreamfieldom ale aj ty zahráš, ne? Ó, s Dreamfieldom pravdepodobne zahrám teda aj ja. <laughs> takže ak chcete vidieť Filipa za bubunami, tak... Tak to je ten správny čar. <títe> takže asi toľko hudbe, že je tam veľa žánrov no a chceli sme teda osloviť každého poslucháča, nie je úplne tradičné, ani, ani veľmi známe kapely, takže majú možnosť sa odprezentovať. Hm. A v podstate ono to bude aj cez ten deň organizované tak, že bude sa to striedať, napríklad ten Michal Hvorecký bude medzi dvomi kapelami, do toho bude tak prirodzene, za nejaká prednáška, aby si ľudia odpočinuli a tak, čiže a samozrejme aj na tie workshopy bude vyčlenený čas. Uh -huh. čiže. Uh -huh. Ak majú posluchači, záujem, určite, všetky tieto informácie si môžu podoplňať na vašej Facebookovej stránke, ktorú no. sme my vyzdielali, nájdu teda aj na našej Facebookovej stránke, alebo len zadajú deň do Facebooku, objaví sa im to a ešte ma napadá jedna vec. Vy máte aj nejaký časový harmonogram, že kedy čo bude? Áno, časový harmonogram máme a ten zverejníme teda cez že na našich stránkach, uh -huh. takže tam už sa uh, ľudia presne dozvedia, čo kedy bude. Uh -huh. A bude to, aj na mieste, bude. tam budeme mať také informačné plagáty. Hey. A bude tam zverejnená nejaká mapka, pretože čo sme sa len rozprávali za dnešnú reláciu, tak mám dojem, že areál Trenávskej univerzity má 2 kilometre štvorcové. A... <tým> Dobrých ľudí sa však nebola zvesti, ale máme aj mapku a ona je aj na tej facebookovskej stránke, ktorú máme a je to tam presne vyznačené, že kde čo bude. My to ešte tiež ako budeme sdielať aj pred akciou, že, aby ľudia boli informovaní dobre o tom a ja dúfam, dúfam, že to dobre dopadne. No, ľudia sa tam nestratia. No, ľudia sa tam nestratia. A e, skoro by sme zabudli od Chalanov z Kubiku a Tomáša Vavra, Latúša Hlinčíka a Petri Debnárovej budeme mať úplne super dosky a bude to v, take, v takom tvare šípky a tie vás budú navigovať počas celého dňa. Oni budú také organické, že sa budú presúvať. Že napríklad možno ich na začiatku vidíte, ako vás smerujú do areálu a potom sa rozdelia a budú smerovať na rôzne aktivity. Uh -huh. Bude to určite zaujímavé. A máte pripravenú aj alternatívu v prípade nepriaznivého počasia? No na toto by som asi <laughs> rady odpovedal, lebo uh, každý návštevník ktorý nás môže tiež podporiť tým dobrovoľným vstupným. nás môže podporiť, že v piatok večer, keď pôjde spať, tak nám sa pokusí vybaviť dobré počasie. <tým> Takže poprosíme všetkých našich fanúšikov, aj poslucháčov, a aby, aby, aby, aby nám pomohli. pomohli. Aby sa pomohli. Mm. Existuje taký telefon, s ktorým sa hovorí s Bohom. Myslím, že Morrison ho teraz vlastní. Teda už ho nevlastní, kto ho vlastní. Myslím, že Dali mal taký no, tak. Možno by bolo treba popatrať trošku po tomto telefóne a ozaj tam zavolať a vybaviť to napevno. No, no, ja som to skúšal na obecnom úrade, ale povedali, že také, také nerobia. Neriešia to. No, no, ne. Pri neho, to treba priniesť prší plášte. Áno, áno. Ale je samozrejme alternatíva, momentálne riešime prístrežky a vlastne ako to bude s káblovaním, čiže bude. Určite, určite aj za nepriaznivého počasia bude. Možno trošku obmedzené a možno to bude o to krajšie, lebo bude viac ľudí na kope a budú sa už priamo socializovať, ani nebudú na lavíčke, áno. A možno bude krásna dúha ten a, deň. Áno, presne. No a moja posledná otázka na vás, čím bude podľa vás festival deň iný, ako sú akcie, ktoré sa v hojnom počte teraz organizujú, sú rôzne akcie, po Trnave sa robia kultúrne akcie, čím bude ten, táto vaša akcia, festival deň, čím bude iná? No, tak máme tu v Trnave veľa akcií a sú dáme na, na jednotlivé nejaké... Vlastne na nejakú konkrétnu aktivitu, alebo väčšinou je to spojenie viacerých aktivít a týmto dňom my by sme radi harmonizovali s nimi, alebo pritom radi prinesieme nejakú celenú myšlenku toho, že u nás naozaj je najviac pridaná hodnota v tom, že ten človek, ktorý príde, ak chce, tak bude si môcť niečo odtiaľ odniesť. Už len dobrú náladu, ale je to aj celkovo, aj na tom plakáte spolupracujeme s veľa miestnymi organizáciami a snažíme sa vytvoriť taký celkový ucelený koncept toho. Ja by som to povedala tak, že môže sa u vás na festivále niečo naučiť, nielen ano. počúvať hudbu a tancovať, nielen si niečo kúpiť ako na oných, o uh, uh, udalostiach, podujatiach, môže si niečo vytvoriť, môže si oddychnúť a za, je zapojen, zapojená tam tá kreativita každého návštevníka. A. To je to je fajn. A ja by som asi najviac zdôraznil, že celé je to dobrovoľné. Tak. Všetci, čo to robíme, sme dobrovoľníci, môžeme vás tak nazvať, aj všetci, čo nám pomáhajú, tak dobrovoľne a radi prispeli do organizácie. Ako keby to uh, nebolo že vlastne, že vy vytvárate ten deň, ale ano. ľudia vytvárajú Hej. ten deň. My, my to možno... Do <laughs> možno... <laughs> ale je som brahá, Ja by som aj povedal, že týmto až profesionálnym marketingovým promom by sme mohli uzavrieť dnesnú reláciu, ale ešte taká posledná vec, ak vás ešte chlapci niečo napadá, čím by ste sa chceli odpromovať, či už vy sami seba tento festival deň alebo ak je ešte niekto, koho ste zabudli povedať alebo niečo ešte prezradiť, tak máte na to skvelú príležitosť práve teraz. Ja pozdravujem vám a, a tatá a sestru. A Myslím, že všetko podstatné ohľadom programu aj organizácie. už sme si povedali, ja už len teda... Treba prísť. Hej vám teda každého a teším sa na každého, čo príde. Hej, a rozhodne za nás dvoch aj za celý, vlastne chcem sa, už som to povedal, ale poviem to ešte raz, že chceme sa poďakovať všetkým, ktorí s nami spolupracujú a ktorí nám pomáhajú. Vlastne organizačný tím, helpery a vlastne všetci podporovatelia. To sme naozaj radi a bez nich by to najšlo. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A dnešná relácia bola netradičná, lebo nebola hudobná, ale keď budeme chvíľu ticho, my sme tu počas, počas celej relácii mali cvrčka, tak ešte necháme chvíľu jemu. To je posledný augustový cvrčok. To je náš bunker. Takže ďakujeme cvrčkovi. <laughs> ďakujeme Filipovi s Maťom, že prišli, že porozprávali o festivali Deň. A tešíme sa samozrejme na video. A ja ďakujem svojim kolegom Eve Braňovi. Lúčim sa s vami, Palo. A boli tu s nami Gandhi, Váňo, Majco, technici. Bol tu Jano, bol tu aj Jožo bol tu Martin Sekera, bol tu Denis boli sme tu skrátka takmer všetci Lúčime sa s vami a ešte vám dám do pozornosti reláciu ďalšiu nedelu 7. 9, bude relácia s kapelou Henry a Marcel a bude to Ambient, Chill Out Downtempo, takže budú basy, lúpy, klávesy, simple, gitary, ruchy a všetko možné, bude to paráda ich Facebook a YouTube kanál si môžete pozrieť v programe Radia Bunker na našom webe Takže to je asi všetko. Majte sa pekne, čaute chľani. Vypočuli ste si farské oznámy. Čau. Pekný večer. Majte sa. Ahoj. Ahojte.